la microfon este preotul Valeriu, întâmpinându-și ascultătorii cu ocazia programului numărul 156 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni ne ocupăm, iubiți ascultători, cu citirea și explicarea Scripturii, respective a Noului Testament, luând fiecare verset separat. Înainte de a ne expune lecțiunea zilei, care se află astăzi la Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 8, pregătită pentru dumneavoastră cu atâta bucurie și dragoste, doresc să ascultăm mai întâi, un dialog dintre Alcibiades, care era un bărbat de stat al vechilor greci, și filozoful Socrate. Vom asculta apoi pe Diogene, răspunzând la întrebarea întrebare a marelui împărat Alexandru Macedon, și în al treilea rând, un copil mic, punând o întrebare mare tatălui său care se afla pe fatul de moarte. Să ascultăm așadar pe Socrate. Se spune că Alcibiades, un mare bărbat de stat al vechilor greci, se lăuda odată cu averile sale în fața lui Socrate filozoful. În patria mea, Atica, se lăuda Alcibiades, am atâtea și atâtea veri." Atunci, Socrate, luând o hartă a țării, îi zise, Ascultă-te, rogă, prietene, arată-mi aici pe hartă unde se află verea ta și cât de mare este." Alcibiades rămase cam rușinat. Moșia sa era atât de mică încât nici nu se zărea pe hartă. Și când te gândești, cât de mult țin oamenii la un petec de pământ, în loc să-și câștige averea cerească. Aviz amatorilor. v am promis că, în al doilea rând, vrem să asistăm la un dialog, o singură întrebare cu răspunsul ei, între Alexandru Macedon și Diogene. Într-o zi, Alexandru Macedon îl află pe Diogene, filozoful, răscolind într-o grămadă de oseminte. Ce face acolo, Diogene? Îl întrebă împăratul. Păi, să vezi, împărate, că ci oasele tatălui tău și nu le pot deosebi dintre celelalte. Haideți acum să ascultăm pe un copil mic, punând o întrebare foarte mare tatălui său pe patul morții. Un bogat necredincios se îmbolnăvi pe neașteptate de o boală grea de moarte. Cum nu mai avea timp să-și facă testamentul, chemă pe soția sa și pe copiii săi și le zise cu viu grai. Dragii mei, eu plec în cealaltă lume și vă las voi cu limbă de moarte casa aceasta și moșia și toată averea mea și așa mai departe. Tăticule, dragă, îl întrerupse copilul său cel mai mic, dar acolo unde te duci, ai tu o altă casă? Întrebarea copilului străpunse inima buribundului, în clipa aceea. Își văzut zădărnicia vieții și o sânda care l-aștepta. Dar acum era prea târziu. Peste câteva zile, el a murit plecând într-o lume unde nu avea nici casă, nici averi. Cum stăm noi în privința aceasta? Și pentru că veni vorba, tu ți-ai pregătit acolo, ce-ți trebuie? Ai o casă? Dacă nu... Vino astăzi înaintea Domnului Dumnezeu, dă-i lui păcatele tale și viața ta veche și el în schimb îți va da o fire nouă, firea Domnului Iisus Hristos, de care lăsându-te mânat, vei putea să ți aranjezi viața de dincolo împreună cu Domnul Iisus Hristos, cel din care ești născut din nou. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, Dorim că prin ascultarea mesajului tău de astăzi să lăsăm să ne se umple inimile cu bucurie la gândul că Tu ne-ai dat posibilitatea să ne trimetem în cerul veșnic de acum averile noastre trecătoare. Orice lucru pământesc, cât de mic sau cât de mare, pe care îl dăm săracilor Tăi aici jos pe pământ, ne-ai spus că ajunge acolo sus la Tine în cer, unde Tu îl faci să ne fie de folos toată veșnicia. Vrem să învățăm să ne trimitem cât mai multe valori acolo, unde tunile faci să ne folosească nu numai 70 sau 80 de ani, ci o veșnicie întreagă, din pricina faptului că sunt lucrate de tine prin noi. Amin. Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul nu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 din tine ce-o să rămână, ești doar un punct de țărântă. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 18. Vom citi versetul 8, urmat de explicațiile respective. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, ta ele și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fie aruncat în focul veșnic. Recunoaștem aici cuvintele Domnului Iisus pe care le adresează ucenicilor în discuția pe care a avut-o cu ei. Este de la sine înțeles că Domnul Iisus vorbește în pildă și aici. Nu piciorul sau mâna păcătuiesc, Inima și mintea care poruncesc mădularelor respective. Pentru, aceasta, pentru lămurirea acestui adevăr, de citit Marcu, capitolul 7, versetele 20 până la 23. Inima este centrul de unde vin toate, și binele și răul. Piciorul din această pildă arată spre acel mădular care sprijină și poartă trupul peste tot. Dacă tocmai ceea ce este sprijin și ceea ce poartă viața noastră pământească ne face să cădem în păcat și astfel să fim împiedicați de a intra în viața veșnică, adică în Dumnezeu care este viața, mai bine să le pădăm acest sprijin oricât de greu ne-ar fi fără el și oricât de mult ar suferi viața pământească. Aceasta trebuie să o facem dacă vrem să intrăm în viață în Dumnezeu. Cine leapădă orice sprijin pământesc acela îl are pe Dumnezeu drept sprijin. Mâna din această pildă ne arată către acel mădular care hrănește, îmbracă și apără trupul. Dacă ceea ce este atât de important pentru viața pământească ne împiedică să intrăm în Dumnezeu, adică viața cea veșnică, mai bine să le tăiem, adică să le aruncăm de la noi ca să fim liberi, chiar dacă avem de suferit, Trupește. Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește aceste cuvinte spunând că Mântuitorul vorbește aici nu de mădularele trupului, ci de prietenii și rudele noastre, care sunt adevărate mădulare de care se folosește ființa noastră. La fel tâlcuiește și fericitul Augustin. Dacă rudele și prietenii ne împiedică de a intra în viață, îi tăiem de la inima noastră oricât de dureroasă ar fi această tăiere și oricât de mult am suferit fără ei pe pământ. În Dumnezeul cel viu nu se poate intra cu nimic mort. Cine vrea să intre în viață, trebuie să-și schilodească viața pământească, să lepe de tot ceea ce îi se pare curat și drept, dar care l-ar împiedica, ba chiar trebuie să moară față de păcat și lume, pentru că numai în felul acesta toate porțile veșnice îi se vor deschide larg. Ușa vieții duhovnicești este atât de îngustă, atât de strâmtă, încât nimic firesc nu poate trece prin ea. Cele firești trebuie tăiate și atunci se poate intra în palatul celor duhovnicești. Lucrurile omenești trebuie să fie lepădate, și abia atunci se vor primi cele Dumnezești. Mai avem încă un gând aici. Pentru viață, grecii foloseau două cuvinte, respectiv zoe și bios. Zoe este cuvântul pentru viață în general. Bios este un anumit fel de viață. De la Domnul Isus primim zoe, nu bios, adică primim viață adevărată, nu un anumit fel de viață. Prin Domnul Hristos ajungem la zoe, adică la viața care dispune de mari posibilități. În ebraică, termenul haim înseamnă vieți, la plural. Noi credincioșii avem viața de aici și viața de dincolo. Bios se pierde în multe. Zoie însă este o viață divină și veșnică. Domnul Isus Hristos ne cheamă să intrăm în viață. El este viața noastră, viața la cel mai înalt nivel. Continuând ideea aceasta, Domnul Isus spune în versetul 9 de la Matei 18. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fi aruncat în focul gheienei. Ochiul este lumina vieții. Știința este și ea un ochi care luminează viața. Învățătura religioasă de asemenea este un ochi al vieții. Și ideal este să intrăm cu amândoi ochii în Dumnezeu în viața veșnică. Dar dacă unul din acești ochi sau chiar amândoi ne fac să cădem în păcat, adică să ne depărteze de adevărul duhovnicesc și mântuitor al lui Dumnezeu, mai bine să-i scoatem și să-i aruncăm de la noi. Este mai bine prost în ale lumii, dar viu pentru Dumnezeu și pentru veșnicie, decât deștept pentru lume, dar mort pentru Dumnezeu. Cine este omul acela care n-ar da un ochi pentru viața lui? Este mai bine cu un ochi, dar cu viață? decât cu amândoi ochii și să știi că mori peste două zile. Este mai bine să rămâi numai cu ochiul duhovnicesc sănătos și să trăiești veșnic, decât să ai și ochiul științei acestui veac, dar să mori în scurtă vreme. Ideal este, după cum am mai spus, să poți intra cu amândoi ochii în viață. Ce bucurie pentru Dumnezeu și pentru cerul întreg când un suflet, care are multă știință pământească, se pocăiește cu adevărat și pune acest ochi al științei în slujba mântuirii altor suflete. Vai, cât de mult sporește lucrarea lui Dumnezeu când are în ea intelectualii, dar care sunt cu adevărat credincioși! Ce frumos a propășit această lucrare în mâinile intelectualului Pavel și în mâinile doctorului Luca! Pe ei, ochiul științei, nu i-a târât în păcat și din pricina aceasta au fost fericiți și binecuvântați de către Dumnezeu. Nu este rău să studiezi și să înveți multe din știința veacului acestuia, dar când vezi că studiul începe să te clatine de pe calea lui Dumnezeu, când vezi că te îndeamnă la păcat, taie-l și leapădă-l de la tine. De ce să te pierzi singur? Căci nu vei fi fericit nici în viața aceasta și cu atât mai puțin vei fi în cea veșnică. Este necesar, foarte necesar ochiul, dar mai necesară este viața. Este necesară știința, dar mai necesar este Dumnezeu. De altfel, cine se predă cu adevărat lui Dumnezeu și lucrării sale nu va fi lăsat în neștiință. Lumina care o primește și ochii duhovnicești pe care ducul Sfânt îi deschide în clipa pocăinței, întrece cu mult orice lumină a veacului acestuia. Unii au înțeles în mod literal lucrul acesta și ca să nu păcătuiască, s-au supus la diferite operații, iar alții s-au legat cu jurământ să nu mai privească la femei. Ziarul magazin, numărul 680 din octombrie 1970, scrie următoarele. Shreyswami, șef al unei secte religioase indiene, în vârstă de 80 de ani, a depus un jurământ că nu va privi niciodată de aproape o femeie. Urmând să plece cu avionul, a cumpărat pentru suma de 9.600 de dolari toate locurile din clasa 1 numai pentru a avea siguranța că nu va da ochii cu nicio pasageră. Iubitilor, Iubiților, Dumnezeu nu cere așa ceva, însă cere să fim veghetori asupra tuturor simțurilor și mădularelor noastre ca să nu ne întinem în vreun fel de vreun păcat și de Duhul în lumii în care trăim. Poți să umbli cu ochii închiși și totuși să te întinezi. Păcatul nu intră numai prin ochii. Cât de limpede este învățătura Domnului Isus Hristos care zice Dacă ochiul tău, adică cu ceea ce pricepi tu lucrurile, te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine. Mintea, gândirea trebuie mereu supravegheată, adică felul cum vezi lucrurile. Ferice de acela care se ține de învățătura aceasta. El se bucură cu adevărat de viața nouă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 unul din cele mai răspândite păcate în lume și nu numai în lumea necredincioșilor, ci chiar și în rândurile celor credincioși. Defăimarea este una din cele mai ieftine arme și, în același timp, este cea mai eficace în mâna diavolului. Defăimarea, crevetirea și bârfirea sunt surori. Toate au drept scop nimicirea bunului nume al celui pe care îl țintește. Acestea sunt săgețile pline de venin pe care diavolul le trimite la sigur asupra țintei. Un înțelept francez a spus așa, Vorba, ca și săgeata, nu mai revine. Ia seama deci înainte de a o arunca, să nu fie nici ascuțită, nici otrăvită. Domnul Isus Hristos s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Ce preț mare l-a costat pe el această mântuire! Orice mântuit a primit de la el un nume nou, un nume sfânt, pe care trebuie să-l păstreze curat până la sfârșit. Numele i-a fost dat numai în urma prețului plătit pe Golgota. Oricine defăimează pe un credincios al Domnului Isus, lovește în jetva lui. Cine strică bunul nume al cuiva, strică lucrarea lui Dumnezeu. Și cine strică lucrarea lui Dumnezeu? Pe acel al va strica Dumnezeu la vremea cuvenită lui, așa după cum vedem în 1 Corinteni 3 cu 17. Feriți-vă, deci, să nu defăimați! Ne spune hotărât cuvântul lui Dumnezeu. Să fugim iubiților din drumul acestei fiare înveninate. Păcatul defăimării și al crevetirii este ca o fiară crudă care se îmbracă în chip de om. Numai omul dintre toate viețuitoarele este cel care defăimează. El este mai fiară decât toate fiarele. De aceea să fugim, să fugim din fața defăimătorului, căci veninul aruncat de el o trăvește repede pe toți cei din jurul lui. Cui îi place să asculte crevetirea și defăimarea, îi va plăcea să o spune mai departe. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Clevetirea și defăimarea fac rău la trei inci dintr-o dată, și anume, celui care este bârfit, celui către care vorbim de rău și mai cu seamă celui care clevetește. Stă în puterea noastră să ne ferim de orice păcat, deci și de defăimare. Cine nu se ferește, cine nu se dă la o parte din drumul fiarei, va ajunge să fie înghițit de ea. Dacă vrem totul să defăimăm, să ne defăimăm pe noi înșine, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aul, zice el, cel drept lui își este pârâtor. Pe altul însă să nu-l defăimăm, dar dacă altul ne defaimă, să nu ne răzbunăm. Povestește Azazosima că un diacon îl învinuia stăruitor de un lucru pe care nu-l făcuse. La început s-a apărat, dar într-o zi își spuse lui, ei, am făcut eu atâtea păcate pe care le-am uitat. Dacă cumva voi fi făcut și pe acesta și l-am uitat. Mă duc să mulțumesc diaconului că mi-l aduce aminte. În toiul vorbelor celui ce ne osândește, să ne ținem totdeauna de următoarea regulă. Să nu credem. La un bătrân a venit cineva și a început să vorbească de rău pe altul. L-a întrebat bătrânul acela credincios. Ascultă, dragă. De unde știi tu lucrul acesta? Acela a răspuns, mi-a povestit un om bun. Bătrânul zise, ei bine, un om bun n-ar fi vorbit de rău pe altul. Într-o împrejurare spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, Nu dau urechea ta limbii celei care de faimă, nici limba ta urechii clevetitoare, ca să nu cazi din dragostea dumnezeiască. Orice expresie, orice atitudine, orice privire prin care provoci înjosirea unui om în ochii lui proprii, este uciderea sufletului său. Păcat de frunte între păcate este defăimarea. Ferriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Nu numai pe copiii firești, ci și pe copiii duhovnicești. Deci, frați, de curând întorși la Dumnezeu, să nu-i vorbim de rău. Îngerii țin legătura între noi și Dumnezeu, așa după cum o guvernantă îngrijește de copiii unui stăpân. Dacă cel mai mare l-a tras de păr pe cel mai mic, guvernanta spune stăpânului. Tot așa fac și îngerii când noi ne certăm, zice Sfântul Ioan Gură de aur. Așadar, fiecare credincios are un înger al său, după cum încă din început fiecare bărbat dintre cei vrednici avea un înger al său. Să ne ferim de defăimare, cum ne ferim lumina ochilor. Defăimezi pe altul numai atunci când tu te consideri mai bun ca el. Să nu te socotești a fi ceva și nu vei ajunge să defăimezi. Bunul nume al fratelui nostru, Trebuie să-L păzim tot așa cum ne-L păzim pe al nostru. Este o datorie sfântă, căci cu un nume întinat nu mai poți face lucrarea Lui Dumnezeu. Cine defăimează, țintește direct în Dumnezeu. Mai bine să păgubim pe nedrept decât să ne scoatem dreptul prin defăimare. Aceasta este voia și calea Lui Dumnezeu. slăvit să fie în numele Lui. Amin. În versetul următor, versetul 11, Domnul Isus conclude gândul acesta și spune, că fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Domnul Isus nu a venit numai ca să aducă o învățătură, nici numai să facă ci a venit să mântuiască ce era pierdut. Aici este deosebirea între el și toți învățătorii, filozofii sau mari reformatori ai lumii. Învățătura lui este strâns legată de mântuirea pe care el o dă la ceea ce este pierdut. Și ce este pierdut? Totul. Pământul cu tot ce este pe el este pierdut și fiul omului a venit ca să-l mântuiască. Și ca să mântuiască ce este pierdut, a trebuit să plătească un preț mare. Acest preț a fost însăși viața lui pe care și-a adus-o ca jertfă. Un lucru are valoarea prețului care s-a plătit pentru el. Iată cum trebuie să privim pe orice păcătos, pe orice copilaș, pe orice credincios. Noi toți oamenii și întregul pământ care se află încă sub stăpânirea diavolului, în ochii lui Dumnezeu prețuim cât viața fiului său iubit. O doamnă bine îmbrăcată mergea pe o stradă foarte umblată din Paris. Scoțându-și mănușa de pe mână și-a scos odată cu ea și inelul de mare preț. Inelul a căzut la pământ, s-a rostogorit mai departe și a intrat în noroi în șanțul străzii. Un lucrător tocmai trecea pe acolo. Te rog, domnule, ajută-mă," a zis doamna. Aici, în șanțul acesta, mi-a căzut inelul. Îți dau cinci franci dacă mi-l scoți." Lucrătorul a băgat de mai multe ori mâna în noroi, dar n-a dat peste inel. A primit cei cinci franci și a plecat mai departe. Doamna însă n-a vrut să se, despartă, să se despartă de locul acela. După puțină gândire și-a suflecat mâneca de dantelă fină și-a băgat mâna ei delicată și albă în noroiul și apa murdară din șanți. A avut însă bucuria să găsească inelul. Tot așa sunt sufletele pierdute în mocirla și murdăria păcatului. Ele prețuiesc mult mai mult decât inelele de diamant. Domnul Iisus a venit el în persoană, s-a dezbrăcat de sfințenia slavei sale, S-a cufundat apoi în mocir noastre noastră și s-a făcut păcat pentru noi ca să ne găsească. Și ne-a găsit slavă, slavă lui. Dar el nu ne poate mântui cu forța, ci trebuie să vrem și noi. Trebuie să vedem că suntem pierduți prin păcatele și fără de legile noastre și să strigăm noi din toate puterile ajutor. La acest strigă Domnul Hristos ne ridică iubitor din starea noastră oricât am fi de păcătoși. Apoi, Duhul Său ne smulge de sub stăpânirea păcatului, făcându-ne să ducem o viață sfântă după voia lui Dumnezeu. Să nu ne speriem dacă suntem pierduți și căzuți. Versetul acesta este și pentru noi. Slăviță să fie dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. Ce frumos și adevărat scrie fericitul Augustin când zice el, Dacă omul n-ar fi căzut, fiul omului n-ar fi venit. Deci, Deoarece căzuse omul, a venit Dumnezeu omul și a aflat pe om. Cunoaștem și ținem, ca mijlocitor, între Dumnezeu și om, pe omul Iisus Hristos, întrucât era om care are aceeași fire pe care o avem și noi, căci trupul nostru nu are altă fire decât trupul lui, nici sufletul nu are altă fire decât sufletul lui. El a primit firea pe care a socotit că trebuie să o mântuiască. Și Sfântul Grigore de Nazian zice limpede, Trebuie ca prin trupul omenesc, luat de Dumnezeu, să se sfințească omul. Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ai îndrăzneală, dragul meu, dacă ești pierdut. Fiul omului Domnul Iisus Hristos, singurul mântuitor, a venit să te mântuiască. Vrei tu cu adevărat să fii mântuit? Slăvită fie dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul nostru numărul 156. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului 157. Binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste noi. Toți amin! Cu blândățe, Iisus venit, al meu she na she forgot nisu snaje